Ja, och den där lilla musikslingan betyder att du lyssnar på en bra historia här på Studentradion 98,9. Tre unga män är redo att föra det rakt upp i historien. Det är jag, August Trafalgar Jungren, Carl Filip, oraklet Smedberg och Erik Maistron Sedevall som har tagit plats i eten. Dagens ämne är alkohol. Vi ska prata om nykterhet, ölbryggning och vikingamjöd. Förhoppningsvis ska detta levereras på ett sätt så att ingen blir bakfull efter programmet. Alkoholens historia är lång och mångfacetterad. Ungefär tusen år innan vår tideräkning påbörjades konsumerades alkohol i alla världens hörn. Fanns det städer så fanns där alkohol. Vi kommer därför bara kunna skrapa på ytan, men jag är övertygad om att det kommer att bli ett dunderprogram. Jag tänkte att vi ska börja vår alkoholresa genom historien med att prata om mina historiska favoriter i vikingarna. Och då undrar jag, carl Filip, förknippar du vikingar med berusning? Ja, jättemycket. De var fulla jämt, tror jag. Ja, eller hur? Och Erik, skulle du säga att, att vikingarna var fillon? Ja, det, det tror jag. Då är vi, det är enat och det skulle jag säga är historiskt korrekt också att vikingar var fyllon under, under vinterhalvåret när man inte ville vara ute till sjöss och handla och plundra så hade man inte mycket annat för sig än att sitta i sina mjödhallar och öla helt enkelt och det är också så alltså att alkohol var, det blev ju liksom en helt central del av kulturen och även liksom de nordiska gudarna söp ju hela tiden oavbrutet Eh, och vikingafejder då förflyttades under, under, under vinterhalvåret så flyttades de in i de här mjödhallarna. Eh, om det så var en berusad envig man åt man eller att man anföll sin fiende när han liksom hade garden nere. Om han sitter med sina polar och dricker öl så han är inte redo på att man helt plötsligt bränner ner hans Men det var, det var ölhall. Men det var som en pub då alltså? Det är en, en statussymbol, alltså mjödhallen var ju väldigt viktigt kulturellt sett. Eh, och det är ju det är helt då i proportion till hur mäktig Hövdingen är. Ju mäktigare man är desto fetare mjödhallar har man ju. Så det är Hövdingen som, som driver de här ölhallarna? Ja, det är han som, som har någonstans att hans krigare kan vara under vinterhalvåret då. Ah, okay. Någonstans att vara, framförallt och kröka då. Jag ska, ha, jag ska dra en liten historia om eh, kung Ingjald. Spännande. Som ska liksom demonstrera värdet av en mjödhallarna. Förlåt. Det täbde sig, det sig nämligen så att Ingjald skulle ärva tronen efter sin far. Och vid sådana tillfällen så var sedan att man skulle dricka och skåla med sina blivande vasaller och allierade. Efter att man högtidligt druckit mjöd så skulle man göra löften som man sen skulle inbefria under sin styrelsetid. Så den blivna kung Ingjall, han svor att han skulle dubbla sitt rikes storlek väldigt rakt på sak. <laughs> uh, och han får naturligtvis högjudda bifall från sina, från sina vassaller och allierade. Fan vad härligt, nu ska vi ut och röva till oss ett dubbelt så stort rike. Det Ingjall gör då efter det talet är att han går ut ur mjödhallen, låser dörren och så bränner han ner sin mjödhall med alla sina polar i. Så annexerar, tar han annexar <laughs> deras länder och så har han helt plötsligt infriat sitt löfte om att dubbla sina, sin egendom. Är det en riktig historia? Eller är det, bara det, där, liksom... det där är en riktig historia. Det där ska påstås då enligt om vikinga legenden har hänt. Vi, man vet ju inte, men det, det känns som att det demonstrerar rollet som ölhallen hade i alla fall. Uh, jag säger ölhall hela tiden, det är mjödhall för mjödhall. att mjödet är ju det som har större det, man drack nästan öl oavbrutet men mjödet var liksom det, det, det man suktade efter det, var då man, det hade man liksom ceremoniella och fina festtillfällena var det mjöd jag vet inte om jag är lite dum men jag, vad är skillnaden mellan öl och mjöd? Ja, men det är väl bryggningsprocess, jag känner att det är Erik som är expert på att brygga öl men mjöd är väl liksom honungsvin egentligen Ja du har väl rätt. Jag är inte super på liksom det här hur man gör mjöd men jag vet ju däremot att det är liknande process fast man använder honung då istället som sötningsgrej och det ökar ju då alkoholhalten. Mm, gott. Och, och även alltså, deras öl var ju det var nio procentligt tydligen när man mm. återskapar. Så det var ju väldigt starkt öl och ganska mörkt. För öl. den tiden var det ju väldigt starkt. Ja, Tänker en guinness ungefär skulle jag säga så hamnar man rätt nära. Jag skulle i alla fall slutligen skulle vilja binda eh, vikingarnas mjödkultur till julen som snart kommer. Eh, för julen eller jule som vikingar skulle ha sagt var ju så att när vikingar spreds över Europa så blir de ju assimilerade i, i den kristna världen och till slut så är nästan alla vikingar kristna och då har vi kung hakon av Norge. Som tycker, han är ju kristen då, men han tycker att den här kristna högtiden som kommer en gång om året när man ska fira Kristus, han tycker att den är jävligt tråkig. <laughs> För att, den, den går ju ut på att man ska kontemplera över det gångna året och så ska man framförallt be en jävla massa. Och det tycker inte han är något roligt. Så då han vill kommer, ha fest alltså. Han vill ha fest och då har det ju han redan en, en högtid som heter jule. Ja, ja. Eh, som går ut på att man ska äta och dricka så mycket som möjligt. För att man får inte det. De, de flesta dagarna får man inte det. Men under julen så ska man äta och dricka hur mycket man vill. Så ska man dessutom ge sina vänner gåvor. Så att han slår ihop de här två högtiderna. Och så pang så har vi modern jul liksom. Kristus ja, det... hamnar ju lite i bakgrunden. Men man har, får en underbar jultid. Det är en bra historia som du lyssnar på och vi håller på att prata om alkohol. Den första skriftliga källan som innehåller alkohol, faktiskt en av de första skriftliga källorna överhuvudtaget, är Gilgamesh. Den visar tydligt att sumerierna visste hur man festade. Kulmen av en av deras högtider var när kungen av Uruk, rikets största stad, älskade med templets högsta prästinna. Denna union ska enligt Gilgamesh ha resulterat i Ninkasi, ölgudinnan. I Uruk och Sumer, Sumerien eh, gjorde man sitt, sin öl liknande drycken att först göra sädelslagen till ett enkelt bröd som fick fermentera. Sedan la man till både druvor och honung till drycken. Och den slutliga smörjan som man fick, den drack man helt ofiltrerat med sugrör. Sen dess har ju ölproduktionen som tur är förfinats tusentals gånger. Så nu är det upp till Erik att ta vid med ölproduktionsfacklan och orientera oss i ölets historia. Jag tycker det här med sugrör var så spännande. Alltså var det ett stensugrör eller? Nej men det var ju måste jag. Det måste vara äh, en el liten drack ju då med med guld sugrör. Nej, Flintstone-tanken Ja, så. jo när man, det var väl om man hade men liten drack i alla fall med guld sugrör. Det var ju det hetaste. Det var 3000 före Kristus. Ja, det, det är någonstans där i, i, i Tigris. Uh, mm. Ja. Det är, det är en, en lång, vad heter det, dikt egentligen. Alltså vi kan ju börja då med att hoppa tillbaka eh, redan 7000 år före Kristus. Redan i Kina har man hittat i Lerkrus då. Har man ju faktiskt hittat spår efter alkoholiga drycker. Men egentligen ölet då, ska man, om man ska prata om en fossil öl, så får man hoppa tillbaka till Mesopotamien där man har hittat bevis på att de använde sädesslag. Eh, olika sädesslag, olika nomader då använder sädesslag för att göra berusningsdrycker. Men när du säger Alltså, är det ett öl då? Nej, det skulle jag inte påstå. Det är ett det, det, det, Ja, det är en fossil öl. Eh, jag, jag tycker om det ordet, så vi, ja. jag tycker vi använder Nej, okay, det. Nej, okej, fossil öl. Men ett av de här mer fossila ölarna, eller mer, om man hoppar tillbaka, eller om man hoppar fram lite i tiden då, ett av de här fossila är det så kallade braga, vilket använde eh, ett säderslag eh, som heter hiris. Och då hettar man upp vatten med det... Och lät det stå och jäsa en dag. Och då blev det alkoholhaltigt. Samma sak med en annan och mer känd som faktiskt dricks än idag. Oftast i eh, de östra och norra delarna av Europa. Och det är ju kvass som är en typ av svagdricka. Och det, och det gjordes alltså på rågmjöl och upphettat vatten. Ja, det låter riktigt snuskigt faktiskt. Ja, det var det nog. Det här var medeltid, eller? Eh, nej, det var inte riktigt medeltid. Det var nog före medeltiden. Det var före Kristus, skulle jag nog säga. Man är inte riktigt säker. Men det, alltså, det kan vara allt ifrån nästan 3000 till 2000 år före Kristus. Men de här kom då... Eh, dryckerna som också Agus sa i början var ju faktiskt väldigt centrala, de här svädesdryckorna. Det var ju nästan ett form av bröd man använde. Fast man gjorde det i vattenform då. Som var helt... alltså att ja, samhällen var beroende av den här drycken för att den var så viktig som ett eh, kosttillskott till den. Ja, det är mat då, ja, det är ju alltså, verkligen. Det är inte det är inte en rusningsdryck utan det är ett chack. Ja, det är nytta och nöje. Egentligen. Precis. Och al alkoholen var ju verkligen en en bieffekt, eh, eller en bra bieffekt skulle man vilja kunna säga som de fick ta del av. Eh, då blev vi så verkligen i städer att vattnet ofta blev kontaminerat. Och därför behövde man en typ av dryck som man kunde koka upp vatten och kanske hälla i lite mjöl och sånt då. Något att falla tillbaka på så att säga. Precis. Och det var väl så att egentligen den humlebaserade ölen vi känner idag den kom ju först egentligen 800-talet. Då snackar vi alltså efter Kristus. Och det var den tidigaste nedteckna bevisen är från ett kloster i norra Frankrike och några hundra år senare är det den första Bryggeriet är i Bayern ett kloster där munkar säljer äh, öl. Vad heter äh, det ölmärket? Finns det kvar? Äh, nej, det tror jag inte tyvärr. Men, men det stämmer ju med ens förutfattade meningar att det, att det ska vara tyskarna som börjar med ölproduktion. Och, och, och så är det verkligen att också södra delen av Europa ansågs som de våta äh, som drack vin och sånt. Lite, lite finare då skulle man säga, finkulturella medan de norra delarna var de torra och de som drack öl och sånt. Det gäller väl än idag, som man kunna säga. Medeltiden är väl ölklen Eller när det kommer till dryckhetskultur, gäller väl den idag. Det är... Ja, till stor del skulle jag säga att det funkar fortfarande. Men vad innebär den här humleölen då? Den gör ölen lite starkare, eftersom det finns en sockerart där som får igång den. Och då blir smaken också skillnad. Och det är egentligen, egentligen så att det blev en ska man säga, normaliserade humlesort inom öl det var på grund av att England stadgade en lag under 1700-talet som gjorde att det var krav på helt enkelt. Man fick inte använda någon annan typ av humle i öl. Det är svårt att förneka ölets kulturella framväxt i samhället. Drycken har idag tagit världen med storm när det kommer till frågor som hantverk och smakrikedom. Men vad beror denna nya trend på? Och varför har just smaken blivit så viktig? Ett modernt bryggeri är en både invecklad och dyrbarapparat. Det kan man nästan ana när man ser ett så imponerande komplex som bryggeriaktsbolaget Falkens anläggning. Och dock hur enkla inte utgångsprodukterna. Endast kon, humle, ölgäst och vatten. Men det måste vara produkter av bästa beskaffelhet om ölet ska bli gott. Året är 2014. Ölets guldålder. För aldrig tidigare har den gula vätskan funnits i så pass många olika former och smaker som nu. Vi inte bara dricker det, men vi tävlar, njuter och tillverkar eget. Ölet har gjort en otrolig resa. Det har gått ifrån att ha varit en av medeltidens byggklossar som ett näringsalternativ till arbetarklassdryck och sist nu till en fin kultur. Men vad händer däremellan? Hur kommer det sig att ölet har blivit så populärt som idag? Jag frågade en av svenska hemmabryggaföreningens kursledare, Dan Nilsson, om vad han tror det beror på. Jag tror att det är generellt ett matintresse eller ett smakintresse som finns. Så jag tror inte att det är enkom öl så att säga. Jag tror att alla möjliga, man tittar på råvaror och man brygger, eller bakar sitt eget bröd och man gör sin egen korv och man fixar allt möjligt hemma. Men varför brygger folk själva? Det var ett ölutbud som fanns och tillgå. Och då fanns det ju liksom en drivkraft där. Att skapa öl som man inte kunde få tag i. Men idag tror jag, idag finns ju allt. Då kan man få tag i vilket sorts öl som helst. Så då tror jag med det intresset av hantverket. Hej, jag skulle göra ett litet reportage här om er. Okej, okay, ja ah, där. Jag tror jag ser det. Jag stiger in i den till sinnes trista industribyggnaden där slottkällan Bryggeri har sitt högkvarter. Väl inne möts jag med kilometer efter kilometer av ölbacke på ölbacke och fat på fat. Och längst inne i hörnet, uppför spraltrappan, ligger vedens Anders Slottes kontor. Vi sätter oss och pratar en stund om det ena och det andra inom bryggarkonsten. Och jag frågar Anders om det är så att vi har blivit mer kvalitetsmedvetna med just vad vi dricker. Jo, absolut. För om man backar den 20-30 kanske mera 30 år så var ju inte öl någon fin kultur. Men nu har den verkligen kommit in i finrummet. Men i viss mån kan man väl säga att det kom från då vinarna gjorde en boom på tidigt 80-tal. Att växa från väldigt få och för en mindre krets är på sätt och vis... Så blev det ju en väldigt dinbo, stort vinintresse. Man började elaborera mera och det där har ju smittats i ölet också så att det är. Efter ett tal tar Anders upp sin pipa och föreslår att vi kan gå in till bryggeriet. <hör> När han öppnar dörren är det nästan som någon slungar ett kilo malt i mitt ansikte. Då lukten fyller hela byggnaden. Vi passerar återigen hyllmeter med den lokala brygden och stannar till slut vid en dörrkall. Längre än så här får vi inte gå på grund av sanitetsskäl. Jag sticker in huvudet och ser ett tjugotal tankar och ett par anställda som är fullt igång med dagens bryggning. En av dessa är den belgiska bryggmästaren Martin Van Wildermess. Varför tror du att intresset har ökat kring nischade öltyper förr? Ja, det hänger väl ihop med att intresset för ekologiska produkter och närproducerat och folk blir mer och mer medvetna om eh, olika matvaror och olika produkter och då hänger ju all med. att bli intresserade i nya smaker och tycker att öl kan vara så mycket mer än bara en ljuslager. Ja, och det kanske är så. Ölet har likt samhället också utvecklats. för att ha varit en livsviktig faktor under medeltiden till att idag har blivit en livsstil. Det här är en bra historia, och vi har pratat oss fram genom alkoholens historia idag. Vi har pratat ölens uppkomst, och sen har vi eh, genom medeltiden. Nu väljer vi, vi väljer att stanna på. Vi, vi tar en tvärnit 1500-tal, säger vi Karl Filip. Det, det finns en, eh, en historiker som gjort en beräkning att i, på en sån här ölkväll under 1500-talet i Sverige, eh, det fanns det sån här slutna sällskap, gillen, och att där kunde en. Person dricka 10 liter öl på en kväll. Och det var, det var ju någon typ av... Alltså reformationen skedde här under den här samma tiden. Och det kom ju packat med verkligen den här moralläran som var så gällande. Och man började även se alkohol och alkoholism som ett, ett moraliskt avvikande alltså, fenomen. Som man ville få bort helt enkelt. Vissa reformanter, de ville ju till och med börja med att man skulle ta bort alkohol helt och hållet. Men, men det känns ju som ett gäng överklassgubbar som sitter och resonerar. Det känns ju inte som någonting som har någon typ av gehör i praktiken. Utan Nej. det känns ju som Lutter och kanske två av hans polare som sitter på sitt jävla kloster och bara men man ska inte alla andra sluta dricka? Liksom. Nej, Lutter sa till och med ifrån av det här. Det här var typ två gana reformanter skulle man kunna säga. Efter reformationens moralkritik så fortsätter en, en moralkritik mot alkohol fram genom historien. Och den här moralkritiken av alkohol blev ju till en folkrörelse faktiskt på 1800-talet, den så kallade nykterhetsrörelsen. På 1800-talet i, i Sverige, då det finns så beräknat att eh, per svensk år så drack man 46 liter brännvin. Det, det är ganska det, bra det är mycket. Men nu Och det här, de här siffrorna finns på Systembolaget och de finns liksom lite Överallt, man kan hitta dem Men de, man ska ta dem lite med en nypa salt För det är en av de här Nykterhetsrörelseledarna Som på 1800-talet sa att det var så <laughs> Aha, ja, men då är det ju, då är det ju Antagligen bullshit man andra ord. Ja, men det finns ändå någonting där För att under 1800-talet Då blev brännvinet en naturlig del Av vardagen, brännvinet och ölet Och andra former av alkohol man började på morgonen till kaffet att dricka lite brännvin för det ansågs att det var farligt att höra jöken på fastande mage så att man skulle ta sig en hutt och på kvällen så tog man sig lite brännvin. Under 1800 talet fanns det också så kallade brännvinskrogar. 1850 så fanns det 700 registrerade i Stockholm och många... Det fanns ju ännu fler som var dolda. Ja, jag hade till och med en släkting som höll i en sån här så kallad dold bränn, pub då, mm. i Dalarna någonstans där. Okej, okay, när var det här då? Det var under 1800-talet, eller ska man säga sent 1800-tal, 1900-talet typ. Dåtidens svartklubb. Ja, verkligen. <laughs> men, men då får man bara dricka brännvin helt enkelt. Ja, Alltså det här var ju bara liksom källarhål. Hål. Där man kan få sig en sup liksom. Ja, men, och nästan alla de här försvann ju när man i slutet av 1800 talet införde mattvång. Eh, att man måste, att eh, någon, ett ställe som serverar eh, alkohol måste servera mat. Och det, det satt ju, det, mattvånget fanns ju kvar ända till det är ganska nyligen. Ja, det var, det tror jag också. Jag pratade med en av de här i, lärarna då i bryggning och han sa ju också att, att det blev för dyrt. Helt enkelt att man måste köpa en korv varje gång man ska dricka en öl. Så han börjar brygga sin egen öl helt enkelt. Ja, så var det. Eh, nej men eh, som motreaktion mot det här var ju nykterhetsrörelsen som uppkom i Sverige på 1830-talet. Och framförallt var det en kyrkoherde som heter Peter Wieselgren eh, från Västerås i Skåne som bildade en nykterhetsförening. Och den här nykterhetsföreningen växte ganska snabbt och det blev en, en nationell nykterhetsrörelse, det svenska nykterrättssällskapet. Tio år senare på 1840-talet hade 100 000 medlemmar. Det är inte så dåligt med hundratusen, men det känns... Och, och jag skulle vilja prata öl nu, känner att min fascination med öl är... För visst är det så att, att man att man när lanserar nej, man vill ju att folk ska dricka öl för att de ska sluta dricka brännvin? Eller har jag fått det helt om bakfoten? Nej, men så kan det vara. Och den här första tidiga nykterhetsrörelsen var inte så inriktad på att absolutism, alltså att man inte skulle dricka någonting alls, utan man skulle hålla neddrickandet. Och... Eh, de här nykterhetslogerna eller nykterhetsrörelserna, de blev ju väldigt väldigt populära. De, de fick en stor del av befolkningen med sig. Men det var mycket för att eh, de här nykterhetsrörelserna hade liksom byns dansbana. Liksom, där man kunde Aha, gå och dansa loge. Det var ju jävligt smart av om man annexerade det istället, naturligtvis. Och det var också de här nykterhetsrörelserna som, som startade liksom de första arbetarbiblioteken. Och, eh, alltså, eh, och lärde ut till arbetare hur, eh, hur man läste, hur man... Hur man eh, Eh, samtalade om, om litteratur och det blev så senare arbetarrörelsen. Pampigt värre. Det är alltså dags för historisk nyhet om inte det framgick. Det är Erik som är första man till rakning. Ja, min historiska nyhet är alltså att man hittat ett sklett under en parkering i England och det här har ju visat sig, eller att man för några år sedan har hittat ett sklett och det här har ju visat sig, vara är det tredje. Och man är säker på det här, alltså då snackar jag säker, jag snackar 99,999% säker det är så 5 år. Det är ganska säkert ja. det. Mm. det är inte 100% men det är väldigt nära i alla fall men det här har i alla fall då öppnat ett nytt mysterium. Det blir så när man öppnar dörrar. Man öppnar oftast ett fönster på vägen. Och då har man gått tillbaka bland generationerna och bland män. Och har hittat att det var faktiskt inte sant. Att det stämmer. Linjen alltså mellan alla männen har gått fel. Liksom. Så någonstans där mellan 1400-talet. Enrik den tredje alltså var kung. Och det sena 1700-talets Henry Het härtigen av Befort eh, var en an någon annan pappa till barnet. Ja, det är en oäkting där. Ja, Någ precis. Någonstans. Det är ju en enorm politisk intrig. Vilket mysterium. Ja. Jag får Game of Thrones-associationer direkt och bara, vem, vem var det som slank in? Men, men Mödralinen, den stämmer då. Eh, och den går ändå tillbaka till Ann av York då. 1400-talet. Eh, men den riktiga nyheten här, det är att jag har hittat ett nytt ord som jag upptäckt. Och det är hanrej eh, vilket betyder när en äkta man har blivit bedragen eh, vilket var en liten av en förläpning under den tiden Ta det ingång till. Hanrej Och det stavas han och sen rej ah, med. Ja, precis ah, Det har vi hört oss något idag ja, men under, under medeltiden, om en person i en by ansågs att den hade blivit en hanrej, då kom liksom alla män i byn och eh, drog ut den mannen genom fönstret och slog honom. Och liksom, det var en allmän fästlighet fest om byn fick reda på att en man hade blivit bedragen. Att man liksom gick dit och förlöjligade honom. Så att det var liksom en, en ritual. Men, men visst är det så också den här nyheten att man har jämfört DNA, hans DNA med två släktingar som ska leva idag. Ja, det stämmer. Och att liksom, man kan... den tredje släktingar lever idag. Då kan man liksom ta deras hår och testa det med... ...det här skelettet, Stena, och då matchar det. Jo. är fantastiskt. Ja, det är verkligen... Jag vänder riktigt hur det går till. Modern teknologi, te technology. alltså. Ja. Och man har också kommit fram till att Rickard... ...troligtvis hade blåa ögon... ...och blont hår. Studentradio 98,9. Vi har historiska nyheter. Och det... facklan har kommit till Carl Philip. Ja, det är så här att... ...i Frankrike för några dagar sedan... När man förberedde en litteraturfestival. På ett bibliotek så drog man fram en gammal bok ur hyllorna. Och när man tittade lite närmare på den här boken. Så visade det sig att det var första utgåvan av William Shakespeare's pjäser. Det, det, det finns ju ungefär 230 av de här första utgåvorna av William Shakespeare's pjäser kvar. Och de här utgåvorna gavs ut den de här första utgåvarna Gås ut några år efter Shakespeare, Shakespeares död Det finns ju inga eh, manuskript kvar Till hans pjäser från när han levde Utan den här första utgåvan eh, Är ju liksom Det är där man har fått all sin kunskap Om, om hur Shakespeares pjäser Såg ut Och eh, den här första utgåvan Var ju ihopsatt av eh, Shakespeares eh, vän skådespelarna John Hemmings Och Henry Condell Och man tror att eh, den här första utgåvan trycktes i 800 exemplar eh, 1623, sju år efter Shakespeares död. Hur mycket tror vi den är värd då? Eh, den här är liksom en, av, en, en av de böckerna som är värderade mest i hela världen. Eh, 2006 så såldes en, en av de här första utgåvorna för 5 miljoner dollar. Ja, klar. Ja, ja. Det är, en hel del. Det är, är det Napoleons hatt? Del? Nej, det var, var mindre va? Det var mindre, så det här ja, det är... är riktigt grejer. Men det är så att eh, det brukar dyka upp en av de här första utgåvorna ungefär en gång var tionde år. För att då är det privata samlare som... Att det, det ligger någonstans och, och... Är det då månen lyser liksom perfekta ljuset där? <laughs> <laughs> ja, de är gömda någon grotta. Ja, ja. Och, och eh, det som brukar vara intressant med de här nya första utgåvorna när de dyker upp... Att väldigt många av dem eh, så har människor skrivit i sidorna, i marginalerna, olika anvisningar för pjäserna. Så att de här första utgångarna är ju en väldigt viktig källa för historiker att titta på exakt hur man satte upp Shakespeare-pjäser eh, vid olika tidpunkter. Alltså på 60 talet hur, hur man satte upp pjäserna. Mm -hmm. mm. Spännande. Så att, det ja, så att man ska viktigt. få liksom, The authentic Shakespeare-experience på något sätt. Ja, men nu lider timmen mot sitt slut och vi måste runda av en bra historia. Carl-Philipp, Erik och August heter vi som har bringat dig rakt upp i historien. Vi återvänder såklart nästa vecka med ännu fler historiska munsbitar. Vänta nu, eh, vi har inte citerat George Orwell idag. Det måste, vi måste ta det innan vi avslutar. No doubt, alcohol, tobacco and so forth are things that a saint must avoid. But sainthood is also a thing that a human must avoid.